Eta gu ere, joanen gira, eh, gure bitxiaaren uh, ganat uh, hitzetapu, co zurekin arantza? Bai, bitxia, maite dutit zurek. Gisabateko bateko eh, ba, ditugu Euskali jatetan, eta obeki ere. Ego berrik, iroan galituko gira gainera astapenuntan itzetaputze mankizunean, orduan um, abenduaren sortzia da egun, eta Katalunian egun berezia da, mitologiari lotutako egun berezia. Beriki deskubritudan oitura bat da, eta inintzen, hori itzetaputzen, enelagunei beharkuduta ipatu, Tio de Nadal deitzen da. Tio de Nadal pertsonaiaren eguna da, egun. Ego begitako, Tio de Nadal, Oksitainan eta Aragoian ere bestalde ospatzen dutena, eta ohitura aski originala iduritu zaut. Aurrek ez dute beraz Olentzero, ala Bizarchuri, edo Papa Noel, itxoiten opariak emaiteko. Bai, badira opariak, ala ere, jokoan hori ez da Baizik eta egur bat, edo embor puska bat, obekiean. Bi begi gaitzen dizkiote beraz, enbor bati, Aho bat, eh, Mahasturik, Bizango, emaiten eh, dizkiote, Barretina buru gainean, hori da Katalanen txapel gorria, eta Manta batez babesten duten, hain txigur ez ozteko beraz, haien enbor berria. Hor tio denadal. Abenduan zehar beraz, enbora atseman behar dutea, abenduaren sortzean, egiten da oituraz. Buraxoek gordetzen dute, baratzean adibidez eta ondotik, etxean atxikitzen dute, oien txaloinean edo simindei onduan. Eta hilabete guzian, enborari, jateko eta edateko emaiten diote, ondotik, guztuko opariak eman ditzan. Beraz gauero, aurrek, ti hori, jateko emaiten diote, eta beraz, gauez, gauez. Jaten du. Eta hor da, ohituraren momentu oberena heldu. Gabon gauan, beraz, egu berri bezperan, katalanek embogari makil ukaldika, ari dira, joka, hoien lagunari tiori, beraz, makil ukaldika, tioren kantua emanez. Eta gau hortan, tio pozik baldin bada upariak kakiten ditu bai, bai, kakiten ditu, goxokiak, turroia eta beste hori da oituretan behintzat. Pertsorai mitologiko horren jatorian, tio, asiran, etxeko, tximinean erretzen zen enborra zen, bertan bizi zen familiari beroa eta argia oparitzen ziona, egu berria ongi pasatze po. Bon, gaur, bakizue, eh, orain dena opari, eta tio gaizoa opariak... Lodiagoa katera behar ditu, beraz, ipurditik Eta erraiten horariko opariak kakiten zitu laiga da, eh? Kantuan hola agertzen da. aurrek beraz, Tio de Nadal en borra makil batekin dute kantatuz. Eta bere gaineko oiala kentzerakoan opariak agertzen dira. Eta ondu, eta kantuan galdetzen dakote, beraz, be, kaka egitea. Tio, tio, Jo, nah, nah. <shock likewise> <Ewart> game, yo nada. Yo nada. Tamaxunda, zunutie, eta tiok veras opariak eskaintzen ditu. Televista koputz hucha utz iratiko hitzapiitz. Hits eta putz eta musika pixkat, eh? usai egin eh, ipatzendugu mesala hemen musika, eta orduan lehenik, soen ustez norda bimila tamaszei urteko artista, edo bohobik iranik, munduan soen artistek du, xaldu, disko gehien aurten Badakigu diskoaren industriak jisian dela, jendeak ez dutela gehiago diskorik erosten, baina zenbakietan, bera, zemaitzak kalkulatu ditu billboard deitzen den uh, aste kariak, edo egun kariak ez dakit gehiago. Eta artista aurtengoa gehien saldo duena diskoa, be, berak estudantzatzen, estukantatzen, austriaga da, eta badu aspaldi hila dela gainera duela berrionta ogeita bost urte suzen iseiteko norzen duzen duela berrionta ogeita bost urte Wolfgang Amadeus Mozart Hau da, beraz, aurten irabazlea disko gehien saldu duena eta bombada jasoin bat giberean ala ere uh, bere berreontago eta bost urte hoien ospatzeko bere erriotzaren urte ospatzeko randango dugu berreont diskoko kofre bat edo kofradibat ez kofradia benen kutsa bat atera dute berreont disko eta bost mila boste honta berroi eta erosi baitute egiten du Andan bat disko kolpez saldu. Laureun teirurogei eurotan ziren, eh? berreun disko horiek, baina izan dira, fan batzu, mozartenak, ez tatuitean, ez da Facebooken, baina noinu diskoak saltzen ditu. asikoan ziste eta mozartzen zuten duzue Wolfgangek beraz zaurten berak ditu gehien bat, uh, do, disko gehienak esaldu du uh, be, uh, bera izan da nagusi, eh? ez da hemen uh, Maduna, bom istana Maduna kistitu gehiago inbeste esaltzen Baina Mozartek beraz egan bezala eta sustut uh, bere diskoaitxeak uh, soxainitz uh, bildudu aurten bere edizioari esker uh, Wolfgangek gangek ala ere seireun obra baino gehiago konposatu zituen bere um, garai laburrean uh, goiz edo gazte zendu baitzen baina bere fama egintzuen behintzat mozart pixka bat hitz eta putzen bat zuten ez du minik egiten eh? entzuleak eta putz telebista uzi rapia piz <mum> <mum> <t 'a> La shay beste estilo baten murgilduko gira Perlak taldea orkestuko baita Fred Berwetek baina lehenik enzulearen iritzia zuri hitza haiande ituralte Oy <mum> ait patu kodudan gerta kisuna cortikai lotuk da Hox Bastiako futbol taldeko zaler gertatu zailen istoiabat junden otsailen hamaseian. Egun hartan, Bastiako zaliak kortsikatik jenseat juntzien haien taldean sustengatzeko. Partida dotik juntzien zentrolat godalet baten hartzea garaipenaen ospatzeko. Ben abidin, ustekabin hanko zerrezak juntzien sibilaz bestituik kortsikaren Horcian, CRS batek, Maxime Böx kurtsikarai, flashbolaekin begia antiatu. Geostik kurtsikarak begia, bisi begi, gusiko busi, busi, kaludu. CRSak espreche gindia begia antiatia, alagastehoi hil nahi siyan. Hoi jakin ondotik kurtsikarak sinez olahtu siyan. Ber mementun, manifestali pacifiko bat antolatu siyan bastian, nun, bozmila gentek parte hartu siyan. Hor esen kalapitaik izan. Alta azken egin hoietan, bastiako bisale prejunte gilat emanak izan dia probaik gabe. Hoiek akujatuik izan dia material esblosif dela kuen jaikitzia manifestali batentako. Hots manifestali pacifikoa izan zelaik. Horrek untsaiak ustendu nula. Frantziako estatia eta justizia elkarr lotuik dien. Biak argunt akort ezaidia jenseko polizien defenditzeko. Eta bastiako saleak, bortitzak eta lan jibusak bezala prezentatzeko. Ultra ala huligan hitzak jabiliz. Alta bideoak, bideoek jakusten die nori zanden bortitza. Eta horrentako bastia saleak haidia txerkatzen bideoak nahiz eta ez dien gaizahandik atzamaiten. Zentako Simpleki Kortxikarek baizik Bildezen ondoko hasteetan Jinen den epaiketan Sien ustez nurkia basiko du Jaibir Biltzeko Waiko mementun Kortxikako bi sale prejuntegian Dia probaik gabe Eta Maxime Bux Kortxikar gaz saleak Bisigusiko begibat galdu du Eta beharko du Borokatu be bisigusian Justizia egina izan Dadin. Bestaletik, renziko ze -se reseck prefosta, esie dege. Hand itzu altmenintzularen iritian Euskalgitik jauzi batez berazkokor txikarat, Ebera amaiten gaituena eta hitzetaputzen orain beste jauzi bat egren dugu eta musikan sartzeko zurekin fred begoet. Bai gau zarautzaldea joaten gara, Pelak talearen isko begiaren deskungitera. Euskalak talea 2002a. 2000an lauko gazteamak eta erabazi zuenetik, Euskal Herriko bazter hainitzetan jotzeko para du. Gaur egun, musikari hauek osatzen dute talea. Maite Martiarenak, haotxa, gitarra eta teklatuetan, Mirena Baizak, hautsa gitarra eta teklatuetan, Patsiagirrek, hautsa eta basuan, eta iargiagirrek baterian. 2000an lauan, Perlak izaneko lehen iraupen diskoa eta 2008an emakumeen mundu martxarako bandera moreak izaneko kantua egin ondoren emendugu beraz laukotearen disko begia, itzaletatik izanekoa Ezen ustetan, 2000 eta atera talearen lehen grabaketa, Euskara Utsian kandatua izan den lehen Post diskoa izan da. Disko berri hau aldiz, zer txobait rockeroagoa da. The Cure edo Joy Division bezalako taleen musika orgoitarazten duen Post Punk oinagi ura, beti hor da. Doinu melodikoen eta hilunen arteko nahasketa ere bai, baina erritmo biziagoak sartu dituzte ere. Nabarmentzeko da bertzalde, lan berezia egina izan dela soinu mailan. Aito gabio ekoizleari esker. Eusko da ere, Napo Kairia edo Joseba B. Lehenuarekin ari den miren arbaiza talekide berriak bere ekarpena duela. Taleari bere doenguziak noski, baina nere bere esperientzia ekagiz. Oiane abarretegi haintzineko kideak hala ere, ez du proiektu oso kian lebatera utzi. Ala bainan, kantuetako hitz gehienak idazteaz gain, bere hau tsa entzundaitek ekronika honen bukaeran dugun emakume kuantikoa kantuan adibidez. Itza gaipatzen baititugu, ergamek dan agusiki biziko momentu eta azmintzatzen direla, eta horok horki aski existentzialistak direla. Musika mezala hitzetan ere emaztiek nagusi diren taleba delakot segurazki perraken kantuei alako sentibilitate berezia somatzen zaie gainera lehen aipatu dugun Oiane Abajetegiren kolaborazioaz gain bertze baten laguntza izan dute bandera moreak kantuaren berri interpretazioan baita Agoita Jauregi musegoran biolontseloaren aintzuzen disko honi buruzko guztiak Perla webgunean punto dituzue. kanputo ko webgo ne ana chimanen itusu e. Neraletik Bercerika Sansouleak. Alduden asteak uzten saituztet Perla ken diskobejetik itzemandizu kantu honekin. Emakume kuantikoa. taldearen azken diskoa eta begarapen bat emanez en ditzen da frelberoet mil esker suri ondoko aste artebeste disko eta talde baten deskubritzeko eta Laster, gure kilan ere beste artista bat musikari gitarista kantari bat izango dugu, Mikel Marquez, eh, ejenteria jarekin mintzatuko gira, larun batean gure irratiaren kantaldian parte hartuko du uh, Mikel Marquezek, eh, eta beraz, behiakin galinenak gu, zertan den musika proiektuen aldetik, ea, Laster disko berri bat ateratzen duen. Bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin bernade targaina, Come on. Haute txiguziak adostu dira Euskal Elkargoberriaren batzorde eragilearen osatzeko jiru batzorde izanen dira gobernantzian, lehena eriguzietako ordezkariekin kontseilua, bigarhena batzorde iraunkoha jiru eta behatzi haute txekin, eta jiru batzorde eragilea. Batzorde eragile hori izanen da iparaldeko egiazko gobernantzua eta horren osaketak zuen azken aste hauetako ezta bada sortzen. Eta jendart zibilak ere gogoetatzeko hergi Elkargo begi hori viagatsaldian foro bat antolatua da Baionako Unibertsitatean Ururtarrilaren behatian epaituko dute ion pale biziko militantea bi.000 ama bostean Pariseko BNPbankoana alkiak hartzea zakusatua da eta paradaz baliatu nahi dira biziko militanteak ausia zerga ihearen kontrako ausia izan dadina eta ausuzi hori aurkezten zuten mementoan jakin da Jeérrome Cauzak Frantziako Finantza ministroiaren kontrako hauzi bakia giroru urte presondegi fer mutarat kondenatua izan dela dirua gordedik bainan dei eginen du jon paleren hauzia itzin biarratsean Julien Baiu berdeen bozera mailearen mintsaldia izanenda bai honan eta larun bat goizean sustengu ekintza bat omoretsu bat hitzemeiten dutena herita gen arteko ibilbide bat giza eskubideen alde larun bat gunn Baionako giza eskubideen defentsarako eta gizai eskubideen ligak proposatuko dute Baionako lau elkarteen artean ibiliko dira helbagitu kanpotiar edo familiaren eskubide gogoetatzeko ibilbidea zuan den zelaigunetik abiatuko da eta giza eskubideen egun hortan berean zapikatea antolatzen du ere Etxerat euskal presoen sustengu elkarteak baionaan, elgarretaratzea ibiako itseguerditan, baionako herriko etxia itzinian. Arkinova, enpresa mintegi berria, egun estrenatu dute, angelun, eko eraikuntza, ikerketa, formakuntza, arkitektura eta gisaortako saileetan, bere zitazun bat proposatzen duten, hogoib eta bost, enpresa berri plantatzena halko dira, eremu hortan. Na. <totipen> E-rugbia eta triatloia zariko gira ostegununtako Jokos saioan. Lehen partean, federal iruan ari den donapaleuko taldearen lehen fasialen bilduma eginen dugu Xabi Oiarburu E-rugbilariarekin. Bigarren partean bianaiagurekin aimag eta arkaitz karrika. Doni baineloitzunen izena eman adute eta triatloiari lotu dira, beren Kirolaz mintatuko zaizkigu. Jokozkanpo saioa ostegunetan zazpiorenetan, Egepika ostiraletan aratsaldeko bostetan euskaligatietan. Elduden urtagilaren lehenetik aintzina sortuko da euskal elkargoa ipar euskal erian. Gobernantza berri hori, eztabaida publikoaren zabaltzeko eta erritaren parte hartzia askartzeko parada izanenda Demokrazia parte hartzailea le mapean, foro publiko antolatzen du Oztirar haratsuntan Garapen Kontseiluak Bayonako Errobiko Kampusan, sei orenetatik goiti Garapen Kontseiluko Pascal Hindo, Oztiraruntako gomitagoiz izberin Itzetaput itzetaput itzeta itzeta itzetaput itzeta, itzetaput itzeta, itzetaput itzetaput itzeta, itzeta, itzeta, Printzan ipagai nagusiak tenore hontan begiarekin abiatzen du itsulia hau eta Euskal Presoak sailean um, ituloa olanden gobernua aurrikoak bezala madrilen menpe egonda madrilen agindupean Prentsa horrekoa egin dute egun frantziako gobernuaren azken bos urteetako jarrera salatu dute kalera kalera dinamikan parte hartzen duten Ipar Euskal Herriko preso eta Iezlari oiek, fizait txostenari elegiteak jartzen segitzen dute, aben oren ogeita marrean donibare loitzunen eginen duten manifestazirako deia egin dute hori uh, lotu gaiak ere berrian, larun bat ahatsadan edikiko dute kalera gunea usurbilen, eta iboni iparra girre, riportu dutela shalatu du etxera Hau beraz gai nagusia berrian Eba... ba, era, momentuz. ba momentuz, momentus bai momentus olida ani koizia beste da bidetan eta ipatzen zermenan zoraindik Kataluniako prozesu subira nizta aldiz. Gainagusietan ere berrian erreferenduma prestatzeko goi bilkura bat abenduaren ogei tairurako antolatu du de demontek. Bilkurara deituta dira erabakitzeko eskubidearen itun nazionala. Sinatu zuten alderdi eta elkarte guziak bimilatama bostetik bildugabe baitira denak Kataluniako parlamentuane elkartuko dira beraz presidenteak gobitat Eta bestalde Berriak uh, ere titulu hau maiten du nagusiki, Berroita mila jarraitzailerat iritsi da Berria Twitteren. Pozik da beraz Berria Twitterren dituen segitzailean gatik, eta bideo bat ere gainera eskaintzen du horrenkari. Eta argian aldi zatzoko ber uh, titulua eta ber elkarrizketa lehen gai gisa ere uh, nahi dutea txiki egun tortura sailean Lourdes, Lourdes Zabaltza, Mikel Zabaltzaren arrebarekin egin elkarrizketa irakurtzen aldu zue. Uh, Michael Zabalzako gardia zibilak atxilotu zuena intsaur onndon atxiki torturatu jo eta beraz hil uh, zutena bere ajebaren elkarizketa uh, hemen irakurtzen handuuzi argian. Bestalde antifasismoa zailean zugatik abestuko dugu aitor tituluua. Abendoen zortzan hemez zorzi urte betetzen dira ordura arte, Euskal futbolean bizi izan gin nuuen zauririk a handiena ireki zigutela garai hortan sentitu nuen Minak, eta soilik amurroak ematen dituen botaka egiteko gogoak nabarit ditzazket gaur. Hauda beraz, Jaiko Sánchez-en iritzia argiak argitaratzen duena, aitor zabaletaren eriotzari lotutako iritzia. botere hagemanen koktel lehergarria. Hau da ere beste titulua Euskal Literaturari lotutako gaia hemen, feriatzaileak liburua sari baitira. Patsilarionen lehen nobela da, Nafarroako historiaren eta antzinako karlista den zantzu bizien erakuslea da. Ez da atik nobela historikoa, gure historia, gara memoria freskatzeko artefaktua da, jeta beraz argian. Kaseta puntu eusen buru jabetzari elzeko denen parte hartzari dei egin dio etak Egun egin dute uh, prentsa horrekoa, ehatxizetako kideak, berri aipatzen ginuen bezala. Eta hogeita garren uh, edizioaren afitxa ateradute, orkestu dute. Uh, proposatzen altziet, uh, itzulino bat egitea, ere interneten ikusi nahi baduzie. Eta zer diozuen afitxa berri hortaz, diru kampaina bat, ere uh, abiatzen du uh, egoera lahian baita ere festivala, kaseta puntu .eu eusen beraz aipagaiaan. Eta Joseba aurkeren earen, aurkerenaren uh, iritzia, Mark Legaz nire oroitzapenetan, kazeta puntu eusen ere, idazleak lapurdiko euskal militantea nahko abertzalearen biziaz azalpenak eskaini ditu, bere bizia eta ibilbidea oroitarazteaz gain, bere eskerronak adierazi nahi izan dizkio, Mark Milezker nire gazte urteetan bihotza magiaz, ilusioz eta haintzina egiteko gogoaz gainez katzeagatik. Mediabazken bestalde Julien Bayouren Elkarrizketa bat. Julien Bayou, sovan Lerich, edo ta Jeudinoar eko kideada, edo sortzei letariko bat, eta berdeen kide ere, eta bosera maile bere kinegin Elkarrizketa beraz. Mediabazken, eta bestalde Beatriz Mollanen editoriala. Euh, Monseñor Ayet, hemen haipagai edo apespikoaz bere iditia emaitendo. Eta zudeztekin bukatzeko, Jérôme Kauizak bistanena gain nagusi, hiru urteko presondegi fermurat kondenatua izan baita frantxez politikaria. Sor, xarik gabe, dei egiten du epaiketa erabaki honni. Bitzetak <messizio> <messizio> utz, telebizta utz, Laster gurekin izango da Mikel Marquez, somait minuturen buruan deitzeko denbora, eta uh, hoitaraziz beraz larumateko kantaldian aparte hartuko du, gure jatiaren hogeita, ma bosturteak ospatzeko antolatzen dugun azken eguna izango da entzuleak, eh? larumatean itzordua, eta laster gurekin mintzatzeko beraz Mikel Marquez. Patrol destroyers, ezagutzen ote duzie, haipatu noen jadanik emen, agur siberuak antufamatuaren remix bat egin zuten, Elektromusika, egiten dute eskaldun hauek, Euskal Herriko musika elektronikoko taldea antirazista eta antifasista jotzen du bere burua taldeak, eta hemen izaro kantariarekin ateratzen du afa kantua. Etikete, datikampa, azalek ez dara Ne urtzen dut gozamen Zainak, Destroyers deitzen da taldea hemen, izaro kantariaren hautsarekin nahaztu dute, be kantu berri hau, eta bideoklipa beraz estrenatzen dute hastenuntan, Nothing Hill Londreseko uh, jauterietan filmatua izan dena, bideoklipa beraz xarean atxemaiten alduzue. Hala, pupistate pixkat, taldea ezagutzen ez dezuenen zat, uh, orain aldiz gure gomitarekin segitzen dugu. Uh. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, kuskal Eta gurekin egan bezala, musikari, gitarista bat, kantari bat, Mikel Marquez, ahatxalde hon? Ar Gure ihatearen hogeitama bosturteak ospatzerat etorriko zira larun batuntan gurekin kantaldira. Hai. Hor izango dira, beraz, Pantsixeta Marri, Zortziburu, Txalde, Pako, Airea Izpak, eta, beraz, Mikael Marquez, duela bosturte, etorri zinen jadanik, gurekin ere be, gure ihatearen oitama urteak ospatzera, eta Hai, justuki Airea Izpekin, ere, han topo egin zenuen, ondotik. Han topo egin nuen, eta zuei Eskerrak, e, egin genuen aireizpek eta, eta neuk, ba, e, elkarren ezagutza eta gerora ba, kolaboratu dugu eta izan gira ba, beraiek nere dizkoan, ni beren diskoan, eta hola eta egia da hori. E, Eskarrakeman behar dizkizu denik korregatik. <gatik> <gatik> ba. Bueno, gu hor izan gineen makarrik elkartzeko lanoietan, mainan ondotik zuen artekoa zuena izan zen eta, eta gainera ustut hainitza apreciatua izan zela, garaibatez kantu eskaintzetan, hainitzen zuten ginuen kantua yeah. zen, komplize ditut eta duztuki bestalde hor harinitzen irakurtzen, ere elkartezketa bat uh, zurekin egina, ere irakurridut irrati esatari hey. lanetan ere egontzinela, masai urtez Bai, bai, bai egia da. Ba. Hori, eta nik egiten nuen orduan e, saio bat, e, zera, e, zen herri e, irratian, orain e, bueno, domaia da eta pena da, bueno, itxia da irrati hori, bueno, egiten, nuen, egiten nuen urte ainitz, e, ba hori, an, an, programa egiten nuen, eta gero eh e, programa hori pasatzen zen e, asteburuetan egiten nuen aste astegun guztietan orren erdi bat eta gero asteburuetan zuek ematen zenuten bai. euskal irratieek, hiru irratieak ematen zenuten eh hiru ez lau zaret bai, bai. e, ematen zen zenuten eh e, sai hori, beraz e, iparraldeko jendeak agian oroituko da, ez? Nola ni ere bai, bueno Eh, irratik izan, <laughs> izan nintzen. Ahotza esagutzen da eta ahotsaren tonoa eta illa beti deigar dira ahotzak eta zuraointzat harpatzen da ohitura. Um, eh eta bon dena musika hala ere dela zure biziaren oinarria ama saiurtetan zena gainera iguzinen zure gitjararekin eta O, azkenean, usu zure gitarrarekin bakarik, bakarlari lanetan ikusten zaitugu, nahi eta talde proiektuak okanditu zuen, mainan kantautore bai. egola hori gustatzen zaizu bereziki. Bai, bai, hori, azkenean, eh, eh, bazen eh, idazle Latino-amerikarroa, eh, Mario Benedetti, ork harrek erraten zuen, eh, agian, Bizitzan ez duzula beti e, egingo nahi duzun hori, ez? baino importantea dela bederen ez egitea egin nahi ez duzuna, ez? Mm -hmm. Eta nik irakurri nuen larik, bapentsa, eh? Hama bosturtekin edo, hori irakurri nuen eta horrek alako kolpe bat emantzien buruan eta erren nuen nola ez, ez? Ba, nik lortu behar dut, ba, nahi dudan horpatik <laughs> bizitza bideratzea, ez? Eta... Eta hola izan zen, nik, bueno, ba beste ikasketak eta gauzak eta egin izan ditut, baina beti nere bizitza antolatu izan dut kantuarekin eta kantuaren inguruan. Mm -hmm. eh, ez bakarrik kantaldietatik bizi, baina bai bueno, ba musikarekin eta kantuarekin, esango nuke kantu herrikoiarekin zerikusia duten gauzetan. Ba, berdin irratian, eh, beti ere kantuen inguruko basaioak eta egiten edo berdin ba ola ez, ba ikastaroak eta olakoak ere ematen ditugu eskoletan eta la, be ba, betik kantuaren inguruan eta noski, ba, kantaldiak eta eta diskoak eta, eta, eta olakoak egiten. Mm -hmm. ba, betik kantua zuk edarki esan duzun bezala, hor, e, e, une batez, hori ba, da, nire bizitza, bai. Mm. Uh, Baina beti bada bergaldera, eh? pentsatzen dut, e, uskal herrian nola egiten du, euskaldun batek, artista batek, hortaz eta musikaz bizitzeko, gehienetan ere ondokoak baditu, ez du bakarrik konzertuen bidez lortzen, edo eh, bai? Bai, hori da, pixka nik beti esaten dut guk be, behar dugula, E, e, izan sukaldariek bezala, ez, 3 edo lau eh tupinea edo lapiko, ez, sultan <laughs> ez ba, kantaldiak dira, diskoa, gero ikastaro atzuk eta hola ta eta, bueno, hor ba, osatzen dugu, ez? Ba, batekin bakarrik, bueno, izan ziren urte batzuk, eh, niguste orain 10, 15 urte izan ziren garai hobeak, ez orain baino ba, ba, kantaldiekin eta diskoekin eta ba, gut gutxi gehiago hor ba, moldatzen ginean. Baina orain agian bai egin behar izaten dugu ba, iruzpalu heltze <laughs> surtan jarri eta bat hitzaltzen e, bada, <laughs> edo batek ematen ez badu, beste bosgarren bat jarri surtan eta hor hortxe osatzen dugu bai. O, ola, ola, ola sentitzen dut been bai. Uh, beste proiektu batzu ere eraman dituzu aipatzuko koditut ere bitzaz, baina er, irakurri baitut aski iringaria atxeman dut edo uh, musika azkenean... Egiten duguna usu da entzuten dugunari lotutakoa, baina eh, jok jadikalean ere murgildu zinela, bainzat zure Belagiak eta horta zelikatu zirela ere garai batez, alta gehiago ba, beste Zagetxabierlete bat edo Silvio Rodríguez batek eh, zaituzte bideratu musikan. Bai, azkenean egia da go garela ba, sortzen garen lekukoak ez e, sortzen garen e, e, unekoak eta eta e, fisikoki sortu garen herrikoak ez <coughs> eta egia da ni sortu nintzela errenterian eta errenterian 80 e, marka hamarkada hortan ni 14 15 16 urten euskanean, Entzuten zena, zen, eh, hori, rok, rok radikala, eta, eta nire anaiak, eta nire familiakoak, eta nire lagunak, eta hor, hor ziren, ez da? Talde, ba, hori, ez ba, punkiak, eta eh, hor ziren gure eguneroko ogia, ez? Eta nola ez ba, elikatu hortatik ere, du <laughs> dari gabe. Nik uste, gainera, nahi baldin ma duzu, ba, agian... Eh, Larogeiko amarka dan sortu ziren taldeak eta pixka bat bai proposatu zuten puskatzea aurreko zegoen guziarekin, zen e, punk mugimendu horrek bazuen zuen alako austurarako joera bat, baina gu hasi ginelarik gehiago nebo aldi ma duzu Larogeita amarreko amarka dan ba, musika egiten, Hor, hor, hor izan zen, izantzen nikuzte itzuli bat, ez? Ja, etzen hainbeste proposatzen, buskatzea baizik eta nige esango nuke 80-ko marka dan hasi ziren eta musika egiten hasi ginen, ez? Talde eta bakarlariek iaia ba denetarik entzuten genuela. oso posible zen, begira, nik egin ditut kantaldi asko eta asko zutagarrekin, urtzekin, garaia hartan eskixurekin, Pensa, iaia eh? gaur, ia, gaur egun ere e, ulertzen zaila da, ez? Kantautore bat nola egongo daba e, ba, egiten lehen partea eta gero punk talde bat, edo rock, gogorra egiten duen, edo heavy egiten duen talde bat. Ba, laro ditamarriko amarka ban posible zen, eta entzuten ari den jende askok, nik pentsatzen dut, e, gogoratuko duela hori? Ike egin ditut, kantaldi asko eta asko. Lehen dabezi, ni gitarra txarro batekin antxe, ez? Gitarra eh, zeabatekin, eh? gitarra txobatekin, nire dozen erdi kantu ematen, eta gero, zutagar. <girra> Ba, hola zen ez, gure, gure marka da, bai. hola zen. Bai. Azken antzer gatik ez ere, zenta denekain bat estilu entzuten ditugu ere, entzuten ditugu euskal tradizional kantuak eta horiek emaitatu eta punk musika ere maitatzen aldugu, antzer gatik ez bergau aldiana. Olakoak egimean gaur egun da, ez dela, olako proposamenik behar ba, ez da menturatzen, antolatzaile bat olakorik egiten. Bai, ni ni guste eh dela, bueno, pensatzen dugu ba nola nola hori nola egin, ez? Ba, ba, egiten da naturalki eta eta ongi pasatzen da. Ba. Bai. Dudarik gabe. Mm -hmm. Eta justuki, uh, ipatzen behitzin nuen, uh, ba hori, zuelduzinela, zure gitarrarekin, no? hori, zenagenean bakarrik, eta olako irudiak uh, burura, uh, etortzen zaizkit, sustut, ikusi behititut. Uh, nik proposatzen ontziet, entzuleak uh, Mikel Markezen webgunera joitea, han uh, argazkia atal bat bada, eta garai batzuetako argazki batzu eman dituzu. Irringarria da, olako argazkiak emaitea, ez dira gaurkoak gainera, eta zinez denak uh, garai batetakoak eman dituzu. Zergatik? bai ba, bueno fichabate gaur gaur egongoak edo aurkitzen e, errazagoa da egian, ez <coughs> e, egiten badimo zu Googleen e, Mikel Marquez ezarriba azalduko dira gaurko argazki gordo bai. bat ez hori, hori horrek ez du bueno ba alako ba, gaur egongo lekukotasuna da noski ez baina bueno, nik nahiago izan dut ba hori ez fichabakarri hori nintzen garaia hartako argazkiak eta ba, mm. niri ere bai ilusio gehiago egiten ditu, ez o, oiek ez hartzeak web kunean eta ala, ala egindut alaitze eta maiderrekin eta <gülpire> erramun gazte gazte, gazte eta mm. e, a, e, e, michel duko bere, gazte, gazte gazte zelari eta bai hor eta pia eta leturiarekin eta politak dira argazkiak eta lekuko leku eta sumat azkenean ekartzen dute ere Orain, orain instantean usurbilen naiz, eta hemen horretan dut, hemen aurrean ikusten ari nahi e, zelaian, egin genuen kantaldi bat, e, eta Mikel Aboarekin eta antxon Balberdekin, eta egin genuen e, garai hartan, eta hor argazki horietako bat ere bada. Bai. Mm -hmm. Euskara eta musikaren arteko hagemanak biztanda Mikael Marquez zuretzat ere garantzia badute baga biga kantatua ere proposatu zenuten egin autelogietarekin, hemen gaindi pasazin ezten ere uh, gogoan dut uh, uh, e... e... bai, ere pakoar bai, egin proiektua, benito lehtxundirekin be liburuagin genuen nukat aldearekin ere egin behar da ere Europa eta Estatu batuetan eta Ameriketan ere ibili zarela, ondoko proiektua bera Mikel Marquez, zoin izango da? Horentxe e, harinaiz kantu berriak egiten, eta nik uste helduen urtean ba, onduko dudala disko berria, ah. eta eta tragoz bai, hortan or, harinaiz horrein, ba, hortxe bersolari batzue hitzak eskatu, eta nik neronek ere beste batzuk idatzi, eta doinuak eta bestearekin uztartu eta hor, lan horietan harinaiz horrein. Eta nik uste, ba, helduen Urtean, udazken bederen, ba, egin bodu da, bueno, disko berria amaika garren. E, behuntza. Zemakipurita beraz, Mikel Marquez ergan bezala larun batean gure iratearen aldeko kantaldian horri zango zira, beste hainbaten baten ondoan txaldeko lauetan azpagnen mileskera eta larun bat arte beraz, Mikel? Ba, iberdin zu behi, esak bat. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moha txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atleta errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak, alferrak, lanik ez dutenak, Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak, Alde desegokiak, handretxit gorenak, Komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Amaonak ta txarrak ama ez direnak, lurrera jausi arte mozgortzel honenak, ta hume emelien da usain adutenak, konplize ditut maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak xatiak gaartak kargak izeak, Iletsuak soltsoilak Mari mutilenak, Katemeak gorila, panterak zezenak, Komplice ditteta maite dituzzenak, Komplice dituteta maite dituz dena. Behen munduko emeak, kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, komplizet ditut eta maite ditut denak. Komplizet ditut eta maite ditut denak. Kexaren alabak neska megizenak, Printzesak ta xorgina, ogroak sirenak, Maitxua Bartolo itxura dutenak, Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maite chua Bartolo, itxura dutenak, complice di tutetat, maite ditutenak, complice di tutetat, maite ditut dena. Marquez, Sayilaispak irukotarekin, complice di tutetat eta, eta... Larumaten hori zango dira, hauek ere gure irratiaren akantaldianetan zundut. Algarrikin kantatuko zutela, panxix eta marri, sortziburuo txalde eta ere hori zango dira, niko rekin agurtzen zeituztet, itzetaput sortan bego gaurko. Biarr, behatziontan berriz, sasteuntako bere natxarena eta berdin larumaten atxaldeko, lauetan, sehiak eskari ratietan.